Fredagsfrallan morgon till Talkshow med Janne Holmbom och Johanna Lind vid Hit FM. Ja, välkomna till fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97, och idag har jag med mig, idag har jag skrapat verkligen på botten <laughs> För idag är jag med med en sidekick Tjena Anders Willewillander God morgon, god morgon Vad roligt att du är här Ja, ganska ja, kul du, eh, Vi ska prata en massa Vi ska prata företagsklimat Lokalt företagsklimat Svenskt Näringsliv släppte sin sin ranking den här veckan Och det är både rolig och sorglig läsning vi ska prata lite om det. Men framförallt ska vi ta reda på hur det är med företagsklimatet. Så vi ska ringa upp Frida Boklund på Företagarna. För hon har ju stenkoll. Hon är ju regionchef både i Göstergötland och Jönköpings län. Så henne ska vi prata med. Du, henne känner du. Absolut. Ja. Bra. Men först ska vi göra lite nytt med Lasse Winnebeck. när vall av asfalt såren you listen to the friday brunch lyssnar på det där var Lasse Winnerberg det är ja, med någon normal. Ah, han släppte den nyligen. Jag tyckte det var så där, om jag ska vara riktigt ärlig. Vad, gillar du Lasse Winneberg, Anders? Ja, jag vet ju vem det är. <laughs> ja, det är bra. Det är ett bra svar. Men du. Äh, äh, hej, Frida Boklund! Välkommen till Fredrik! Hey! Hej! Hej, Frida. Oj, ja, man är, man är... God morgon, god morgon. Ja, god morgon. Hur är läget? Jo, jag tycker det är bra. Det regnar en del. Eh, ja. Jag behöver börja ta mig mot Östgötaflätterna, vet du. Ja, det är på närvarande. Ja. Ja. Ja, men det, du skulle till mottala eller något sånt där. Var du, var du på väg? Ja. Ja, herregud, stackars människa. Jag beklagar så. <laughs> <laughs> jag ska överleva. Jag kommer överleva. <laughs> du, vi, vi, vi uppmärksammar det lokala näringslivsklimatet. Uh, och du, ja. du, visst, är, visst är du fortfarande regionchef både i Östergötland och i Småland Eller i Jönköpings län för företagarna Amen. men du är mer rätt på det Jag har ju, fått, jag har ju utökat mina domäner en aningen Aha. Så jag har ju alla små småländska län Och så fick jag Gotland också Åh ah, Gotland, har... vad härligt D där du, Jag tror att där har du jävligt mycket att göra på under sommarhalvåret <laughs> Det känns som att där behöver man vara mycket tror jag. Det är, är mina affärsidé Jo, men jag, jag, jag känner att det är där man måste vara då och stötta upp lite grann. För det är då det händer. Ja, precis. Men du, jag tänker så här. Eh, för för Svenskt Närhetsliv då så släppte du ra årets ranking eh, i onsdags. Ja. Ja. Och, och det är ju jätterolig läsning för dig. Och jättetråkig läsning för dig. Eller? Ja. För... Alltså, eh, det, det är ju... Eh... Det är ju en rapport som visar på attityder. Ja, på vis det, är, det är ju siffror också som har varit över tid. Ja. Så ja, eh, man kan väl använda den som en temperaturmätare och ofta. Så, så känner man ju sina löst på gången. Man vet ju ungefär vad den där rankingen ska säga om kommuner. Ja, det, ja, tyvärr är det ju så. Men det jag tycker är så fascinerande i det här. Man kan ju vrida och vända på det här hur mycket som helst. Men, men det jag tycker är fascinerande det är att två grannlän presterar så olika- förstår du vad jag menar? Ja, men det är inte konstigt. Varför, varför inte det är konstigt då? Nu, ser jag, nu tappar vi någon Frida där, vet du. Men vi provar att ringa upp henne igen. Gifte, Nej, men, det det Vi tappade dig i talen, ja. Frida så du får ja. Det är väl antagligen för att jag snackar så fort kan man säga. Ah, ah, jag undrar om men om man har två Det Nu ju det spännande. Ja. Ja, så ser bra ut. Nej men det är ju det är ju väldigt... Hör ni mig nu? Ja då, hur hör det du? Ja, nej, men det är spännande det där med hur det kan skilja från regeringen men också till kommun och kommun. Alltså ja. kommunerna i Jönköpings länder så debitering och tillstånd eh, och handläggningstider. Det är liksom... Det är inte alls någon kohesierna eh, alltså, för de är inte lika utan eh, ja. det är lite, lite, lite bingo. Var tänker jag sätta ner mina pålar? Var tänker ja. Tänker jag bygga någonstans? Ja, så är det. Ja. ja, men så är det ju verkligen. Sen kan man ju säga att vissa kommuner kan ju till och med använda de här kommunala avgifterna. Det, det kan ju vara liksom politiskt betingat att man har höga eh, avgifter för alkoholtillstånd till exempel. För det är ju också en sån där sak som varierar oerhört mycket mellan olika kommuner. Ja, ja. Alltså jag kan tycka att det finns ett problem med det. Eh, när man börjar använda avgifter som någon slags... In Intäktskälla och en budgetpost. Eh, man, borde kunna, man borde kunna se till att det blir ganska likt över hela Sverige. Det borde ju rimligtvis vara så eh, att, man, alltså att använda avgifter och tillsyn som någon slags konkurrens mellan kommuner tycker jag är lite galet faktiskt. Ja, Men så är det ju de facto idag. Ja, så är det idag. Du, vad, vad tycker du vad, om du då som, som har? stenkoll på, på en stor del av ytan här. Vad tycker, du är, vad, tycker du är, vad tycker du är det bästa som har hänt i ditt område under det här året? Det bästa som har hänt, det skulle jag nog ändå säga är att, att man försöker prata om företagarvänliga satsningar som behöver göras. Alltså någon slags eh, försök till regional ledarskap. Vi okay. eh, har, jag, jag har haft, det har haft en, en tid här med där regional utveckling flyttas från länsstyrelsen till eh, regionen. En organisation som bara liksom 98% procent i sjukvård och att de då ska börja jobba med företag och förutsättningar för företaget att, att liksom... Eh, skapa tillväxt har ju varit ett, ett riktigt stort bekymmer många år. Okay. Jag tycker att man börjar försöka hitta, man börjar i alla fall prata om frågan, sen finns det långt kvar liksom till att välja vilka frågor ska man leverera på och så vidare. Mm. Det skulle jag säga är det bästa. Jag kan också se att, att vi pratar med företagarpolitik i politiken över, i alla kommuner. Det finns ett intresse, man börjar förstå att skatteintäkterna kommer från arbetsgivare och den privata näringen. För mig är... Jag kan inte riktigt. Ja, var... Kör, var... För, Nej, dig? Men, för mig, den dagen som vi verkligen har lyckats med det här. Det är när vi har lagt ner våra näringslivsavdelningar. De näringslivsfrågorna är, ingår precis som alla andra frågor i den politiska eller den kommunala organisationen. Jag tycker det är märkligt till exempel att idag gör vi miljökonsekvensbeskrivningar när vi går in och gör någonting i ett område eller ska göra någonting i ett område. Men vi gör inte näringslivskonsekvensbeskrivningar. Vi ser det här: det kan vara allt ifrån att man bestämmer sig för att gräva upp en gata som gör att handlare helt plötsligt inte kan få några kunder, till att man faktiskt påverkar infrastruktur vad det gäller busslinjer och allt vad det kan vara för någonting. Ja. Eh, jag tycker att det, det, det, och ibland så kan jag tycka att det kan vara ett alibi för en organisationen. att man har en näringslivsavdelning. För då kan man säga att det där är näringslivsfrågor. Det flyttar vi över till näringslivsavdelningen istället för att säga äh att vänta nu, det här är ju faktiskt frågor som berör alla instanser i den kommunala organisationen. Får jag enda jävla näringslivschef på mig i Sverige som säger, vad håller du på med? Ah. Ja, nej men alltså sen kan man ju börja, det där det du säger är ju en sanning. Därför att i de kommuner som om vi går tillbaka till Svensk näringslivsranking som kvättrar och som håller sig i topp då är faktiskt de här frågorna integrerade. Förstår man. En förutsättning för att saker och ting ska funka här. För att vi ska kunna leverera skola, vård och omsorg det är att företagen mår bra. Och då är de integrerade. När det är kort väg mellan företag och politik. Det är då vi ser att, att kommunerna hänger i. Attityden till kommunen och tjänstemännen och politikerna är bra. Eh, det finns ett par kommuner i Sverige som man kan snegla på, som hela tiden håller sig topp. Som hela tiden liksom har, har den här eh, frågan under luppen. Å andra sidan har de en näringslivsavdelning, men den är precis lika viktig som alla andra avdelningar. Ja, det. Och det är inte ett särintresse. Vilka, vilka, du, du har hjälpt den. Kan vi namnge de kommunerna? Jag skulle säga så här. Det finns, eh, ta till exempel Markaryd. ja. Ligger i Kronoberg. Ja. De håller sig topp. Vi har sett att Habo i Jönköpings län Och nu även Baggeryd som, som börjar liksom ligga där. Och är bäst i länet år efter år. Så att det, om man ska ja. snegla på några i, i just Jönköpings län Så skulle jag nog rekommendera Baggeryd och, och Habo. Ja. Märkligt att du inte nämner Tranås men okej. Okay. Ja men Tranås är ju en fantastisk <laughs> dag. Hur såg, hur såg resultatet ut för Tranås? Tranås är näst bäst i Jönköpings län. ligger bara en placering efter Waggeryd som är bäst i Jönköpings län. Jaha. Yes! <laughs> Så är <Tranos>. det. Det <laughs> är nästa gång vi snackar om det här. Då är Tranås i topp alltså. Ja. Nej, ja. men... Jag tror faktiskt att det är all time high man. för tr Tranås är inte det vila. Alltså... De kom, i år kom de på i år kom de på jag tror de kom på plats. Jag tror det är all time high. Det, det är bra. Ja, det är riktigt bra. Var klättrar man någonstans så hade man några punkter när man sänkte sig för problemet är just när man ligger hyfsat högt att bli bättre. Ja, det är ju så. Dessutom är det ju så att en tredjedel av undersökningen är väl liksom statistik på något sätt alltså närhet till flygplats och sånt skit. Så, så det, det är ju svårt att, att få röra sig på det. Jag tycker att de kommuner som, som törs borde alltid vara med i SKRs insiktsmätning till exempel. För det är ett bra komplement ja! till attitydmätningen. För insikt den funkar ju verkligen så att där får man ju svart på vitt. Där, där skickar man ju in sina ärenden och, och, och sen följer man upp dem och säger Vad tyckte kunden om det här då? Eh, så, och det tillsammans då med attityder. För det, det, man kan inte bortse från attityder heller. För det är ju vad folk tycker på något sätt. ändå. Och då agerar man ju på det. Kommer alltså, eh, man får också lite mötande. Och, när man ständigt ringer till kommunen för att man behöver tillstånd. Eller man behöver ha bygggångshandläggningar. Man behöver hjälp för att hitta rätt vad man behöver göra. Eh, och man möts av att... Eh, att man får sköta det själv på något sätt. Ja. Alla, kommuner, alla kommuner borde ha inställningen. Jag ska hjälpa de som ringer. Inte själva. Um, men alltså det, det, det är ibland. Jag har historier som jag knappt vill tro i sanna. Ja. Um, där, det finns hur mycket som att göra. Och det där är ju bara ett ledarskap från politiken. Vi I den här kommunen vill vi göra på det här viset. Ja. Så styr man mot det. Ja, du Frida, har det så bra nu Roy ge Kör försiktigt. Och skönt att du inte körde bil och pratade telefon samtidigt. Det var ju skönt ändå tycker jag. <laughs> ha, ha det ja, jag är bra. Har du bra skött av dig? Bra helg och ni. Hej. Min torskpanettanet. Min torskpanettanet. Min torskpanettanet. Du lyssnar på Fredas för Ja, men det där var väl bra att få, få höra lite från Frida Boklund. Va? Ja, det kändes ju ja, så... positivt även om man... Jag hade glömt bort ta i ja, sammanhanget ja, kanske men, men hon är verkligen på G och att hon har så stort område och opererar över nu då, så får ju hon en helt annan insyn ja, i liksom, just ja. det här med attityd, vad tycker folk egentligen? Ja. Och sen att Hon att hon, hon, hon, är ju stockholmska så Det är en bra tjej på alla sätt och vis. Mm, hur? Hon pratar ju fort som fan Och sen var det kanske världens, inte världens bästa linje Men det får vi leva med mm. Jo men anledningen till att vi ringde till henne Det var ju att, att i onsdags då så släppte Svenskt Näringsliv eh, Den här rankingen Och det är precis som hon säger Frida då. Det brukar vara ett av de främsta argumenten Att det här är ju inte, det här är, inte liksom vad, det här är bara vad folk tycker Det är ju en attitydundersökning mm. Och om man har den inställningen som man tänker att det inte är så jävla viktigt för det här är vad folk tycker. Då har man ju liksom inte riktigt fattat grejen. Nej. Meningen med föreningen. Men, men däremot så, så kan man konstatera då. Jag tycker det var så ro roligt att. För det finns 13 kommuner i Jönköpings län. Och det finns 13 kommuner i Östergötlands län. Och vi är ju verkligen grann. Vi är ju, vi är ju grann, grannlän. Ja, vi är ju till och med grannkommuner så kan man titta på, Om man tittar då på rankingen det finns, I Sverige finns det 290 kommuner Och i den här totalrankingen då, eller rankingen, Det talar jag om var man hamnar Alltså man kan hamna först Etta i, i år är Vårgårda i Västergötland De är duktiga i Västergötland mm, det är Men, men, men de, är, de, är, de har nog nära till allt på något sätt det är inga träd i vägen. Du bara titta så ser jag. Han är ju där borta. Liksom. Ja, sant. Men eh, om du kollar den där listan som nu håller i handen nu. Eh, Smålandskommunerna, eller framförallt Jönköpings länskommuner. Så bra tror jag inte något län har om Nej. du tar snitt rankingen på kommunerna. För det är så här. Det är nämligen så att, att bäst i Jönköpings län det är Vaggryd. Mm. Ingen sensation. Och, och, och, och, alltså för mig är liksom Vaggryd någonting man passerar på E4. -an. Exakt. en jävla massa <laughs> Så, liksom. Men, men, men, men, nej, men de, de, de har alltid hållit sig väl framme. Men då kan man säga att ett av dära på 21 plats det är Vaggryd. Men bara en placering efter är Tranås. Och Vaggryd har tappat tre placeringar jämfört med förra året. Men Tranos har ökat klöttrat åtta placeringar. Mm. Visst är det bra. Det är, är kan du. bra så. Alltså. Och och och sen kommer Habo. Och Habo har rasat. för Habo har varit någon sån Habo har så ett det så ja. spö de spör att han liksom har det varit Habo liksom. Det har sagt med han Habo såna i många, många år ja. faktiskt. Men däremot 31 plats är ju inte dåligt. Nej, det är ju inte det, det, ju det, det jag säga, Det liksom. är ju otroligt små marginaler mellan ja, de här ja, kommunerna. Ja. Och sen och sen efter Habo så är det Mullsjö. De har, de, de, de har åkt lite fram och tillbaka sådär. Men, Och sen, sen Går det liksom i fallande led Och så kan man sist i, i Jönköpings län På 158 plats Det är Jönköpings kommun Alltså residentstaden ja. Det brukar oftast vara så att de stora städerna Hamnar lite längre ner. för de, Det är lite mer komplext. Det är lite större. Det är lite trögare. Det är lite ja, mer rättssäkert. Ja, och framförallt så slåss fler om samma tjänster. Ja. Liksom. Det, är ja. ju, det är ju storleksfenomener som ja. gör att kommun har lägre ranking. Så har det alltid varit. Men om jag då byter, om jag då byter till min, min, mitt hemland, Alltså alltså Östergötland. Mm. Och så kan vi börja i min hemkommun. Buxholm, Det finns 290 kommuner. Buxholm ligger på 215 plats. Mm, det finns att jobba med. Och sämst är Finsborg som ligger på 268 plats. 265 plats. Det är ditt fria skulder så hon ja. har ett arbete att göra där. Och så finns det en kommun som egentligen ligger topp 30. En enda kommun som ligger topp 30. Det är väl Ydre då gissar Ja, det Ydre. Men nu ligger Linköping, för det kan du jämföra med Jönköping. Ja, men Linköping ligger på 94 plats. Ja, alltså bättre än Jönköping. Och de har klättrat från 120 till 94. Men de har också börjat lägga mer och mer fokus på näringslivsfrågorna. Jag tror att Sven Rydell alla de nere i Jönköping gör ett jättebra uppsiktigt. Ja, det blir inget tvekan. Men, men, men jag tycker det som, det som vi borde liksom fundera på. Jag tänker så här, är det någonting... Är det, är, det, är det olika raser? Man får inte säga så nu för tiden. Men man, var, var, varför är det så oerhört? För om jag tittar på den här, om jag då har slagit ihop bägge kommunerna. Eller bägge länderna Och då är det så här att i topp, bland topp 10, Om man jämför bägge de här kommunerna. Eller de här länen, regionerna så, så är det Vastena, Ödeshög och Ydre som står på, på, på topp 10 resten är Jönköpings läns kommuner ja. och då ska vi säga stort grattis till Ödeshög som har gått från 123 plats till 56 plats det är fan i mig det är inte bara marginellt då Nej, har man då har verkligen ändrat attityderna eller också är det andra människor som har svarat på frågorna den här gången så kan det vara. Det där är väl också Deras, alltså deras problem, svensk näringslivs problem, är ju att först går frågorna ut till medlemsföretagen, de ja. som alltså via kollektivavtal eller vad det nu kan heta för någonting, har, har hängavtal med svensk näringsliv. Eh, och där får de aldrig in tillräckligt med svar, så då skickar de ut till övriga också. Mm. Och det, kan, det brukar vara en av argumenten mot den här undersökningen att de har hyfsat låg svarsfrekvens, kanske till och med under 50%. procent. Jag ska inte, ge, jag kan inte säga exakt siffra. Men det är, men det är ändå. Men, men det är klart att det betyder att det behövs inte så många för att lyfta Nej. eller sänka. Så att är det någon som känner sig riktigt förfördelad så... så men, och man... Sen har du en kategori som svar på frågorna. Det är ju politikerna. Och vad de tycker är ju också naturligtvis avgörande. Aha. För det avslöjas ju när man granskar och Lusläser resultaten. Hur svarar ja. Den kategorin. har politikerna tycker inte att näringslivsfrågorna är viktiga i nej, den här kommunen. Nej. Och det är ju det första man kan rätta till. För ja. en politiker borde ju förstå att det vi lever av det är ju den privata ja. näringslivsverksamheten. Ja. Men det verkar inte som det har gått in i huvudet på. Nej. Nej, det är inte lite... alla politiker. I alla fall. Nej. Nej, men det, var, det är liksom så att det där är något annat. Det var lite det som jag var inne på det här med att man, man kanske inte tar de här näringslivsfrågorna på allvar egentligen. På, på det sätt som man borde göra det är inte liksom det är inte inkittat Men, så därför tycker jag att ett bra sätt om man som politiker säger att jag vill veta lite mer och jag, jag, jag vill verkligen ha lite koll på, på det här då ska man se till att ens kommun också gör den här insiktsundersökningen mm. som svensk kommuner och regioner gör för där handlar det om det är ju faktiska fall. Precis. Där man gör liksom telefonare med, med, med folk och tar reda på vad tyckte du var bra med det här? Vad tyckte du? Och jag kommer ihåg när vi gjorde den här för 370 år ja. sedan, när, när jag jobbade i den här kommunen, så fick eh, så gjorde man ju eh, fick man så jädra märkliga svar från folk hur då var det så här att Trons kommuns miljö- och hälsaavdelning var den som gav flest nej, alltså Mm. Utan unders, undersökningen Eller det material som an, Analyserades under året Men de hade De mest nöjda kunderna exact. Trots att de fick många nej ja. Och då, så då Det här tyckte man var så jädra intressant På Tillväxtverket mm. Så man gjorde ju djupintervjuer Med alla anställda på miljö och hälsa I Tranås mm. Och det de refererade till De refererade till kommunens värdegrund Exakt. ett av orden var tydlighet Ja, att de skulle upp, uppträda som konsultativa ja, personer ja, och inte ja. bara fällande liksom. ja, så ja, att, och det var ju en, en jättevändning där och det var ju där det började vända för talande så vi är ju inte heller alltid nej, legat så högt nej. men det men just den, om man skulle packa ut ett russe i kakan så är det den omställning i tänk som man gjorde på bygg och miljö som ja. gjorde att vi klättrade så ja. snabbt ja. Och jag hoppas att de fortfarande gör den här insiktskollen. För den är ju skitviktig. Och lägger man ihop Svensk ranking siffran med insiktssiffrorna då ligger Thanos topp fem mer plötsligt. I ja, ja. ja, det är rätt intressant. Faktiskt. Ja, det är det. Ja. Du, men, men är du företagare nu för tiden? Eller är du bara Nej, pensionist? nu är man pensionist. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. Nej, jag har släppt alla uppdrag. Ja, det du. ja, ja. Du ingenting sådär. Nej, absolut inget. Sådär. Nej. Kan, kan du leva med i och för sig. Ja, jag orkar det märker jag. Så att det, ja. det, är, det är bra som det ja. mm. det är. perfekt. Du, nu, ska vi, nu ska jag lera lite musik för dig. Eh, Robin Broberg. Ja, det är ju är min favorit. Det här är en fråga. Jag ska tala om för er. Ni som bor i, i, i Tranås. Det finns något som heter trafikljus. <laughs> och det har funnits faktiskt en gång. Kommer ja. kom, du kom ihåg när det försvann? Det blev ett jävla liv bland trafiklärarna Ja, de fick ju träna någon annanstans ser ja. ut på det momentet ja. ja, Men här kommer en låt om trafikljus i varje fall Gubbe, gubbe, röd Varför blir du aldrig grön? Gubbe, gubbe, röd När du är grön Och på ett du lyssnar på Fredagsprallan. Ja, det gör det med Jan Holmbom och Anders Villander i studion idag också. Och vi har pratat näringslivsklimat. Ja, men det är alltid roligt att prata näringslivsklimat. Det är lite, det är lite upplivande och, och, och, och jag hoppas att... Både förvaltning och politiker tar till sig resultaten och kollar, vad kan vi bli lite vassare på? Vad, vad kan vi bli lite bättre på? För det är grejen är så att man, om man bortser från... Om man inte tänker att alla företagare är som, som Joakim von Anka och Bert Karlsson utan att det finns faktiskt sådana som, som har skapat jobb för att finnas kvar på orten... Och vill utveckla sig själva Utveckla sitt företag Så kan man säga att de har ju ungefär de, de, de, de, Det är bra att med dem För de har samma inställning som en kommun har också Att man vill utveckla kommunen Precis så är det ja. Du äh, vet du, Från det ena till det andra Det är två sådana där jävla Hockeybockey derbyn i Elien. Ja eller hur, det är ja. ju fantastiskt att den säsongen är igång ja. LOC-HV på lördag och eh, Thanos-AEF mot Mjölby ja, Ska du vi, vi tippa då resultaten då? Först om vi tar det där bättre Vad sa du att det hette? HV? Jag tror HV vinner 3-1 3 Ja, så ja Kom igen klubben, kom igen klubben Ja, ja. och Thanos-AEF slår Mjölby med 5-1 5-1? Mm, där är det skillnad det vet jag innan Alltså det är det mm, Det känns så, i det andra så är det eller så har ett väldigt bra lag på pappret, HV har mycket skador men just ur, ur det problemet med mycket skador så reser sig i regel en del andra ja, för att okej, de vet ja. att det är vi som måste göra det så jag tror att det räcker till en 3-1 seger uppe. Ja, så det, det, det är borta för HV och hemma ja, för Tranås? Ja, så ja, okej. ja, där ser man. Ja. Jag ska vara spikig förresten mot uh, Tranås bara, ja, bara, bara det är ju märt entréen hade jag på att säga. Ja, är det är ja. ja. ja. Har du skrivit manus? Mm, nej, det, det är fina med live Det Kan man inte ha några? <laughs> och fast du kan läsa på lite om och berätta sådär att Hans alltså, mamma var bäst i bärmen. Ja, om man går så djupt. Ja. Det skulle man, man kunna göra, ja. Ja. men det orkar de inte lyssna på. Nej, det tror jag inte. Det gör de inte. Du Idag har Enar och Einar namnsdag. Känner du någon Enar och Einar? Einar heter min salig pappa. Ja, du ser det. Ja. Men, men du fick inte med det, det namnet i ditt? Nej, dit. tyvärr så nej. fick jag inte det. Nej. Nej. Han gick på för följt jättelänge sedan. Uh -huh. Men eh, Einar känner jag inte, nej. nej. Och Einar för mig, det var ju den där rappan som de... Ja, det, Man det, heter väl inte ens Eina? Det är ja, inte många som heter Eina, nej. nej. Nej, Det är ett rätt fint namn faktiskt. Jag har det som mellannamn. Ja, ah, du har det? Ja, men Jag vet när jag var liten så sa jag att jag heter Lars Anders Eina. Då sa jag Lars Anders E. Ah, Lars Anders E? Ja, för jag blev retad för Eina. Att ah, du heter ja. Jaha, det var redan då på den tiden. Men de som retade mig blev det synd. Och så, <laughs> men i alla fall, man skämdes för det. Det är ju hemskt. Ah, ja. ah. Men, det, men vi säger grattis till de som, som, som heter. Ja, grattis Anders Tack Tacka, på, tacka. På ja. Men du... Eh, Vet du vad det är mer idag? Det är Jansson-dagen idag. Oj! <laughs> vad gör man inte för att få ta en gammal <laughs> Ja! Eller <laughs> det, det som passat till Jansson? Ja. För jag har alltid letat efter, jag tar alltid ut för att ja, äta ja. Jansson överhuvudtaget. Men det gillar äh, inte Jansson. Att på julafton, men inte det då. Alltså, är det Jansson? Alltså det, ja, det är den ja. dagen vi firar, vi firar Jansson-dagen idag Genom att, All right. att vi behöver inte äta Jansson Jag tror jag hoppade mm. Är det fisken Nej, jag äter fisk. vi ska äta fisk i kväll ja, ja, ja. Det är, inte nyt Jonsson, det är ja. nyttigt, säger man Sen är det, sen är det tjänstepensionens dag det är, det, är, det är för dig då? Det är viktigt Har du tjänstepension? Ja, ja det har jag För fråga själv, själv har jag inte brytt med skit om det där. Jag är ju så pass ung än. Mm. Så snart ska jag bara pensionsspara. Du kommer att unga dig. Jag vet, det som har bara sagt det. Ja. Men, men, vad var, var du tidigt ute med? Liksom och, Nej, och... Inte en noll koll, ska ja. jag säga. Man visste att det kommer någonting där borta. Men man hade, det var svårt att räkna på det så jag la ner det. Det blev vad det blev. och, det blev och, ja. och eh, eh, Som pensionär i Sverige så har man det relativt sett ganska bra, skulle jag vilja säga, jämfört med andra länder. Ja. Men. Eh, pensionärer vill ju ha det bättre. Jo. Det är vis vi som har gjort det som finns. Ja, äh, tycker man. Men det, det här med pension är ju ingen självklarhet. Jag förutsätter ju att generationen efter oss jobbar stenhårt och ja. <laughs> skickar in en massa skattepengar så det finns ja. något att dela ut oss. så oss. Äh, kom igen, ja. generation. Ja. Och sen måste att säga pension är som att säga fordon. Titta på enkelpensioner och sådär, de har väl inte... Nej, det finns kategorier som inte hänger med. Ja, så är det. Ja, men vilket datum har du utbetalning som man kan komma det. Det brukar vara runt en... Jag har inte koll på det. Nej, 20 kanske. Ja, hej du, jag har att. du. Men du vet du, det vi verkligen ska fira idag Det är världsturismens dag ja, det låter ju, så ju härligt ja. då, då tänkte jag så här. vad är det bästa stället du har varit på som turist? Skottland Är det sant? Ja, ja följt av Irland då. Eller ja. möjligen England Men det är för, det är för golfen då eller? eller? Ja, egentligen åker man ju dit av det själv Men då upptäcker man när man är där Att eh, maten smakar inte bara Vägen och helvete eh, Men vad är det som gör att det är så bra då? attityden, vi pratar om det förut nu ja. men attityden från människor att ja. få känna sig välkommen helt ja. magiskt i Skottland ja. ja. bara whisky, bara golfbanor, det räcker ju ja, men, visst. Ja, men, och sen är det ju dessutom så att uttaget på den här på den här ön, så de, de är ju duktiga på att konversera mm. de, de lär sig ju det i skolan så att du kan, stå, du kan stå och vänta på en buss eller på tog. folk är ju inte rädda för att prata Nej. med en. Och de är så... Otroligt öppna på det viset ja. och de, brukar ju ligga, de brukar ju slåss När jag ser den om plats ett och två ja. När de rankar världens turistländer ja. ja men Jag kan hålla med Jag, jag ska ärligt säga att Skottland har liksom bara vinglat igenom Jag har liksom aldrig den, den står på... Däremot älskar jag ju London Alltså jag har, mm. i London har jag varit oerhört mycket Så först, det första jag gör När jag kommer till London Det är att jag går upp på National Gallery Och så finns det en tavla från 1400 talet Utav Jan van Eyck som heter Anorfinis bröllop. Och så sitter jag bara där och kikar på den. Den är en liten jävel. En liten tavla målad på panå. Och i bakgrunden där det, det står ett brudpar. I bakgrunden så är en tavla eller en spegel. Och i den så ser man ju ryggarna på brudpar. Men man ser också konstnären står i trappan. Och sen i den här runda spegeln. I ramen. Så är det, är det scener från Kristoliv. Och det har han alltså målat 1431 eller något sånt där. Med alltså det är, ja. talar nu. Alltså den är så följ. Varje gång jag är och Under hela 90-talet var det var tredje vecka. Så upp och tittade på den där. Så satt jag där. Tänkte, det här är livet Och sen gick man kanske och tog någonting och dricka efteråt. Och det hände väl kanske. Men jag ska, måste säga. Vi var ju faktiskt inte, vi var ju inte turister. När vi var i Kina. Men det var ju en jävla upplevelse. Ja absolut. På, nästan på alla plan. Men, men samtidigt. Jag är ju tveksam om jag skulle åka dit som ren turist. Nej. Så jag vet inte riktigt vad jag skulle titta på. Kinesiska muren, ja visst, det är ju, ja. det är ju monumentalt ja. häftigt på alla ja. sätt. Himmelska fridens torn det var så jävla mycket smog som man inte såg till andra änden. Ja, alltså, Nej, alltså man blir imponerad av storlek och antal ja. människor och så vidare. Men, men det känns... Man känns inte jättevälkommen tycker inte jag. Nej, verkligen inte. Och det beror ju på naturligtvis att språket är ju inte... Nej. Och skyltarna är ju också... de är ju bara Ja, exakt. Nej, det, men, men visst har man tid och råd att dit man får perspektiv på saker och ting. Jag tyckte det var två saker som var, det var mycket som var främt men två saker var riktigt främna. Det var liksom, dels när vi, vi flög in Rikets flyg också. Det, för det var ju något annat än att liksom komma ja. i, men vi flög in Rikets också. Och det det, var, det stod stora skyltar att det var mobilförbud och rökförbud var inte en jävel som brydde sig om på flyget. Alla nej. rökte och, och, och satt och pratade att ja. ja, en Det var vidrigst, kommer jag ihåg. <laughs> ja. Men jag kommer också ihåg att flygen, jag kommer att det var sju, åtta bolag som opererade i Kina och de var privatägda. Ja, det ja, det, det tänker man att nej. det kan ju inte vara, för inte nej. ens i Sverige har nej. vi ju privatägda nej, flygbolag. Precis, och, ehm, ja, och sen kommer jag, kommer jag ihåg, vi åkte, om vi åkte någon bil eller buss eller där På en motorväg Och så tittar man så vad fan är vi ska hålla på att köra om härifrån Då var det så här biltransport Fast det var Två spår med mm. bilar mm. Alltså de var dubbelt så breda som biltransporter i Sverige Alltså det hade ju aldrig fått hända På en svensk väg utav Och det var, ju inte så, det var ju fan inte så mycket bredare vägar där. Det, och det, det minne är som ett sade sig fast med som mig det var den där kolgruvan som där var ju ett öppet dagbrott ja, som det, var ja. så stort så vi kunde stoppa ner hela Tarnås kommun e i den e ja, Det är ja, e ja. och, och där hittade vi någon kändis som du, du var, Ja som ja, jag inte ja. visste men det var du tyckte <håll> du var jävligt och ja. inte kunna det <håll> ja det var det faktiskt det var, det var, det var... <håll> Och vi fick ju hälsa på honom också vi fick ju sitta och titta på Vad heter han nu igen så du Jackie Chan Ja just det kroatis nisse ja du var ja du ja ser men annars, om jag skulle välja Europa då, förutom London, så skulle jag välja Rom också. Rom är ju alltså, magiskt. Ja. Och det så, det är, man begriper Rom på något sätt. Ja, alltså. ja det är fantastiskt. känns så nära. Ja. Stor stad men ändå nära på något, på ja. något sätt när man är där. Har du varit mycket i USA? Ja, alltid väl relativt. Jag att varit gånger kanske. Ja, det är ganska mycket ja. får man säga. På Mitt favoritmål där är ju definitivt Yellowstone. Aha, alltså okay, natur, ja. naturparken Den är ju helt otrolig Jag har bara sett serien med Kevin Costner Ja men det är faktiskt så det ser ut Ja, alltså, är det, ja det är ja. så mäktigt Och ja. stort och fint Och amerikanskt och ja Allt ja. men eh, häftigt ställe. Men bror bro, bro, bro, bro bor Långt norr Han uppåt. bor där uppåt Också fantastisk natur Med klippiga bergen Men, men eh, det är någonting med USA som ska, jag tror inte det är bara Donald Trump, men, men eh, det är väldigt ojämlikt och ojämställt ja, här. Ja. Är. Det är så oerhört komplext, det är ja. en kontinent i sig på något sätt också, Exakt, ja. Ja, det är svårt att begripa sig på hur det fungerar. Ja. Vad tror du om november då? Ja, man kan ju bara hoppas, ja. säger jag då. Ja. Världen behöver inte fler stolpskott Nej. Nej. än vad vi har Nej. på ledande posten. Nej. Det, men det, ja, alltså det, det, är inte, det är inte givet Absolut det det inte Nej. Alltså. Det känns öppet Men, men eh, han ligger väl bättre till eh, ja, Tyvärr ja ja. Ja. ja ja, det är helt ofattbart Vi spelar Vi spelar, eh, vi spelar Duran Duran tycker inte det. Girls on Film Lite gammal härlig musik Ja det låter ju toppen <laughs> Österknärg, brunstjock, fröjda Du lyssnar på Fredagsfrallan Vad Det här är Fredagsfrallan Det här är morgontid i radiotalkshow I Hits FM 97,8 Sommenbygd heter radiostationen Och den hörs över När och fjärran Och i, i, idag så har ni hört mig Janne Holmbo och ni har hört och hör Anders Villander Avdankat kommunalråd Mm. kan man säga så? Nej. Ja, det får man ju säga. Ja. jag säger bara så för Gammal stämmer i alla fall. det vet så jävla gammal är det inte heller. Nej, snart 70, nästa år närmare väl Alltså är det så pass ja. Ja. Vad gör du på dagarna då? jag tänkte att någon gång i framtiden så ska vi prata om hur jävla dålig du var. Ja, eh, men eller hur? För, för vi, man kanske börjar uppmärksamma det här med, med sjukdomar jag med hade med ja. sepsis. Ja, det alltså, blir tyvärr mer och mer sånt och ja. Jag såg en annan rapport nu att denguefeber som ju en annan gemensam kompis hade och låg okay. på sjukhus i Thailand i en vecka och modde alltså riktigt ja. jävla dåligt och höll på att stryka med den sprider sig som en fasor i Europa ja. och varför då? Jo för att det har blivit varmare Ja visst ja, Nej det finns mycket Och nu läste jag att den här M-poxen hade kommit till Indien och det lät ju som wow Oj, ja Det kan men, men det, det snackar vi inte, men mår du bra? Eller? Ja, ja, mår jag bra ja, ja. ja. Jag kan tänka mig att du har fystränat en del. För du, för jag går på gym nästan varje dag. Hur mycket tappade du? I vikt? Oj, ja, den vikt, vet man ju inte, men... man kan säga, vikten är tillbaka. Men ja. muskelmassan är ju långt ifrån tillbaka. Ja, ja Nej, det kommer ta tid. Ja. Men det är ju det enda jag har, så det vill väl bara hänga i. Ja, ja men Det, där, tänkte jag, det ja. där tar vi ett speciellt program. För jag tycker vi ska uppmärksamma just de här grejerna som, som vi trodde inte... Fanns? Fanns, nej, fanns precis egentligen. Och som verkligen fint Så det läskiga med sepsis är att vi går omkring Med skiten inom, inom oss allihopa Allihopa, ja, så det är, är det riktigt läskigt. Idealliskt ska vi prata om någonting annat Jävla i helvete, allemansrätten mm. Allemansrätten är ju Den är ju unik Jag inleder med att den till och med I stort sett är världsunik för, för Sverige ja. I alla fall i Norden ja, Norge kanske också har någonting liknande Jag vet inte, jag är inte så säker Nej fast det har man ju access till det mesta när jag ja, tänker jag efter men, men ja. den svenska modellen tror jag vi är ensamma om definitivt och det, och det är ju fantastiskt med allemansrätten alltså det finns ju så många fördelar alltså, vi, har, vi har fri tillgång till naturen i Sverige mm. alltså det är inte som i Holland att man får betala 70, 7, 7 euro för att ja, cykla i genom. något som kallas för en skog liksom. ja, precis. Och, och det gör ju också att vi, vi är ju ganska, vi är ganska hårda på friduftsliv vi är duktiga på det, mm. alltså, det har vi varit genom generationer och vi har också, jag tror också att naturupplevelse skar, skapar också en, en förståelse för miljöarbete. Helt att man, okay, det, är det, här man, det är det här man vill ha kvar. Och sen är det ju en oerhörd ekonomisk fördel för turistföretag. Mm. Man kan göra massa aktiviteter i, i skog och mark. Och det är liksom, i och med att det inte i och med att det är till för alla så är det ju också en jämlikhet och en demokratifråga. Alla kan, vem som helst kan gå ut och plocka bär i skogen. Mm. Du, du behöver inte liksom ha stålar för att kunna göra det. Liksom. Utan tvärtom, snarare du kan spara stålar genom att och, och hitta grejer. Mm. Men faktum är att allt som är... allt Det är ju en rättighet vi har också. Men med rättigheter kommer ju också skyldigheter. Och det här är väl kanske det som bara bli allmän. Allemansrättens baksida Vi är lite sämre På skyldigheterna Jag vet att det som, det som skogsägarna är absolut mest rädda för det är, ju, det är hur vi liksom hur vi Tror att vi kan elda Vad fan som helst, Exakt, som ja. helst Grilla kolv och sen brinner det ner några hektar ja. Och det är klart att och skräpa ner Och, och, och man, man Det finns ju turistgrupper som, Det enda ord de kan på svenska är Rach, rach, ja. så. Och det här, så så Allemansrätten, jag ska inte säga att den är hotad. Men det är en ständig diskussion om att man ska begränsa allemansrätten. Vad mm. tänker du? Alltså, jag tänker, i Barcelona vill man inte ha turister. Säger man nej, för att med vi, och framförallt vi uppe i Norden och kanske vi svenskar åker dit och skitar ner nu, situationstecken. Ja, ja. Det är dragiga, det ena med det andra. Och då tyckte vi, ja visst, men utan turister kan ju packa ihop den här stan. Mm, men så är det när det gäller också. Det är så lätt att vissa områden blir överexploaterade. Bara för att där är det, fjällvärlden, där är det häftigt. Men det sliter ju enormt på naturen naturligtvis. Mm. Och det kommer ju tvinga fram någon form av begränsning, tyvärr. Och det är för att vi inte kan ta ansvar för den frihet vi har fått när det gäller allmansrätten. Så, så jag tror att den är under lupp och jag tror att den kommer att begränsas i någon mening. Ja, och man kan säga... Du nämner, ju, du nämner ju de här fjällområdena. Och det är rätt intressant. För att i, I Åre. Åre som har varit en framgångsmotor. Åre, Åre mm. kommun som verkligen liksom har. Alltså oerhört stor inflytande, Massa kreativa turistföretagare. Mm. Som skapar en jävla massa arbeten jo, ja, också. Precis. Men nu, nu, är det, nu är det en öppen konflikt med renäringen För mm. man menar på att, att det här tryck. Med, med turister skrämmer renarna, stressar renarna, och då säger motparten: Ja, just det. Men ni, men ni liksom, renkötsen sker ju med helikopter. Hallå. Ja, hur, ja. hur jävla avstressande är det för en ren, liksom. Ja, så att det, det, det här är den ständiga konflikten mellan, mellan Samen, Sverige och, och övriga Sverige. Men sen har miljövänner krokat arm med Samen också och tittar på att. Det, det, det är som förslitning, hävdar man. Ja. Eh, så nu, nu blir det så att. Så det verkar nu, den här konflikten i som att de mindre företagen, de mindre anläggningarna, det är de som får på tafsen som måste stänga ner. För de ja. stora anläggningarna kommer klara sig på något sätt. Och det är ju. Det, är ju, ja, det här är så intressant för jag har pratat med lite olika eh, delar av det här. Och. och en del hävdar ju att det här är svammel och en del hävdar ju att det här är superviktigt att, att vi begränsar. Mm. Och jag, jag, jag, jag, är, jag är så jävligt kluven. Jag tänker, gör vi så mycket? Jag menar, ställer vi till så förbannat? Är vi så dåliga på det? Då kan man inte öka avgiften kan ta, på att man så grova, jag vet inte, straff. Ja, alltså, men överexploatering, det är ju som jag tänker på skarven i zomen. Ja. När den slår ner i någon ö så tar det något år så är det ja. sten, den kritvits ja. Den återuppstår, jag vet det. när ja. de har flyttat därifrån ifrån. Men det är ju den överexploatering som naturen inte tål. Och år är ju säkert ett centrum för det. För sån exp en expansion och explosion som boendökningen och inflyttningsökningen har varit uppe. Under högsäsong på vintern, men nu är ju även sommar högsäsong. Jag menar, jag kommer de, ihåg... de har ju varit duktiga på det. Liksom. Enormt duktiga. Ja. Jag vet min gamla kommundirektör, han är ju där uppe och flänger runt på en upp och ner i oh. Totalt livsfarligt, men. Fullständigt. Eh, det, är ju, det är ju någonting som inte och fanns för 20 år sedan. 70. Han är över 70 år, oh, fan, men ja, byggare ja. än en 20 år skulle ja, jag säga. Ja, ofattbart. Han har, han, det är ingen som har talat om för honom. Nej, nej, men då har det blivit i året runt business ja. i år exempelvis, ja. som tidigare bara var vinter och skidåkning. Nu är det ju nästan all annan. Det finns ja. golfbanor, du har cykelleder, ja. vandringsleder. Så du belastar ju området hela året. Ja. Och det pallar inte för det. Nej. Ja, jag tycker det här är intressant. Jag, ja, det här tänker jag, det är också en sån här... Första spaning som man faktiskt skulle kunna göra till ett helt program runt och prata om. Hur, hur ska vi tänka de här frågorna? Vad finns det för argument för och emot? Mm. Och sånt? Det är jävligt intressant alltså för, men jag, jag bor ju på Östgötaleden Så jag, jag inser hur fantastiskt vilken, vilken, Vilka resurser som finns Jag går utanför grinden så är På Östgötaleden så har jag liksom en snitslad bana i princip, ja. Rakt ut i naturen Om jag känner för det. Ja, det Det är fantastiskt Jag tror vi får hoppas på att inte alla som bor i städer Upptäcker naturen för då Nej. kommer det gå ännu mer till helvete ja, Det är bättre att de håller sig inom, ja. inom betongen Jag tror AI löser det Det skulle kunna vara det Ja, ja. Du, Ville, vad, vad roligt att du, att du tog tid Jag vet ju att som pensionär är det jätteviktigt När ska du bara kö, Vad ska du bara köa någonstans nu snart? Nu går jag på gymmet direkt här <laughs> Ja, fall Det har ja. rätt i ja, ja, det, var, här var, det här var inte sista gången du var För det här, det här är lite nytt då i fredags för alla Att jag ska ha lite olika sidekicks med mig Under, under resans gång mm, Och det är kul. klart att du börjar med Jag redan börjar redan på topp Så jag vet inte hur det här ska kunna sluta på något annat sätt än Fruktansvärt du, uh, har det bra nu då, Vila. Tack så mycket. Och det är samma till dig och ja. alla som lyssnar. Ja. Sköt Ha det bra. Hej. Hej.